Mercè Otero Vidal, eh, 70 anys, de Barcelona, de tota la vida. Ara som a Caladona, a l'espai del Centre de Documentació de Caladona, i la meva activitat, sigui encara que sóc professora jubilada de secundària, actualment doncs, és justament activisme feminista, voluntària, sobretot aquí en el Centre de Documentació. Vale, jo sóc la, la Montse, eh, sóc la germana de la Mercè, jo tinc 67 anys, i llavors jo, també el meu activisme eh, des de fa molt de temps eh, gira aquí al voltant de, de tots els espais de Cala Dona, de la xarxa feminista, de grups de, de reflexió més política, que és potser el que a mi m'interessa més. I llavors, doncs, no sé, eh, com a presentació, jo professionalment vaig treballar a l'àrea metropolitana en un servei d'estudis amb una visió xin sociològica no? d'estudiar de, els municipis de l'entorn de Barcelona i bé, bueno, després de que m'he jubilat estic molt abocada a, això, a caminar, m'agrada molt fer trekking, i al centre de documentació. Que la dona ara estem al carrer Ripoll 25, però abans havíem tingut altres locals, un al carrer Casp i encara un altre primer a la Gran Via, entre el carrer Villarroel i, i Casanova. Aleshores vull dir, és clar una cosa és arribar a treballar a un espai, però és que clar, resulta que que el moviment feminista aconseguís aquest espai va tardar molts anys. Enteneu? Vull dir? O sigui que, és clar nosaltres, en principi, com a feministes, la nostra militància bé dels anys 70. I aleshores, vull dir, els espais doncs, han sigut els que el moviment feminista ha anat aconseguint fins a assolir justament aquesta fita important que és aquest espai. O sigui, és el de l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, però vull dir, a gran escala, vull dir, a una escala política digne d'una ciutat com Barcelona. Saps què passa? A Cala Dona sempre hem tingut la, la voluntat de tenir un centre de documentació. O sigui Abans que nosaltres... Cala o sigui, Dona, ara ja farà eh, 30 anys, encara no, però quasi... Sí, quasi estem a 30 anys sí, de... Sí, 88. Sí, doncs va, fa sí. 30 anys. Llavors, abans que nosaltres hi han hagut altres dones que també van tindre la mateixa visió de la importància de la recuperació de la memòria dels textos, de posar en valor no tot el que han escrit les dones, i això és el que nosaltres ens sentim hereves. Llavors, hem, el centre de documentació ha passat per moltes etapes, saps? O sigui, hi ha hagut, hi ha hagut altres dones que van tenir uns altres criteris, perquè això, què passa en els centres de documentació? No? Que cadascuna, eh, bueno, cadascú eh, s'ho munta com, com li sembla. I llavors, a eh, nosaltres, esclar, ens ha costat uns anys situant-se. El fet de poder compartir, des que ens hem jubilat, tantes estones per poder tenir temps lliure per estar aquí, fa que consolidat un nucli d'unes 10-15 persones que eh, treballem en el centre de documentació i tant des del punt de vista de la biblioteca com de l'arxiu. A nivell personal, jo he descobert que que ser, que ser bibliotecària era una vocació que jo havia tingut, o sigui, no, no ho sabia, saps? O sigui, jo no m'havia enterat, però resulta que, el, que és una feina que m'apassiona, és una feina que no te l'acabes mai, saps? O sigui, sempre... Primer que la veus, si aconsegueixes no, documentar coses que a tu t'interessen, però és que, a més a més, és una feina que, per sort, almenys en un moment, bueno, jo tinc la sensació que podré estar molts anys, molts anys, disfrutant i gaudint no? de, de poder estar amb llibres, de poder estar en contacte amb tot el que els llibres ens diuen, llibres, cartells, vull dir, tot, tot el que estem recollint aquí, no? I llavors, la motivació personal... Jo crec que és aquesta consciència de que nadie hablarà de nosaltres quan hiamos mort. O si sigui que hem de ser les dones, les que ens hem de preocupar, de preservar els sabers femenins, feministes, de les dones, lesbianes i trans. Jo crec que ho hem de, ho hem de fer. és com de no ser. Sé, no? Jo ho sento quasi com un repte històric, eh? de que aquesta vegada no hi haurà silenci aquesta vegada no, vull dir tot el que les altres dones també ens han acompanyat, ho sabrem i ho mantindrem i ho preservarem el millor possible perquè altres zones puguin ja... no sé, puguin ja caminar sobre aquestes esglaons. Saps què? Vull dir que ja no comencin de zero, perquè sembla que nosaltres, la nostra generació, quasi, quasi, vam tornar a començar de zero, no?, una mica. Del que, del que explica la Montserrat, vull dir, de la, de la idea aquesta de, de preservar, vull dir, el saber, no?, vull dir, i, i, i la responsabilitat que això suposa, no?, vu dir no tan sols vuu dir un saber com siguéssim si acadèmic, que vu dir que això, segons com podria estar garantit en altres espais. Vull dir, es tracta de, de, de preservar un saber de vida, un saber de vida de dones. I aleshor això fa que un centre de documentació vu dir feminista vu tingui una part que sigui molt visible que siguin els llibres i que eh, vull dir que, que pugui estar a la vista del públic, però aleshores al darrere, el que hi ha és tot un arxiu de molt paper de, de notes personals, vull dir ja no de les, dels diferents grups de dones que, que, que, que vull dir que això que s' fet que s'han fet i s'han desfet i que per tant vull dir hi ha allí les actes i la qüestió econòmica d'aquests grups fins i tot, vull dir coses d'aquestes de tipus formal, sinó vu dir la vida, les activitats, els actes que han fet, les celebracions, eh, tot això. I tot això a més a més a vegades té formes, que clar, que no han quedat posades en el llibre i aleshores aquí per això hi ha també una cosa que encara no l'hem pogut posar en marxa mai d'una manera definitiva, que són allò de la història oral. Tu, tu no has pogut escriure, no has tingut ganes, no has tingut temps d'escriure, però per favor explica-ho que nosaltres ja ho recollirem i ho gravarem. No? Bé, bueno, i després vull dir, hi ha altres coses que són més divertides, perquè si tu samarretes, cada acte que fem fem una samarreta, El 8 de marzo d'aquí, la, la vaga, la tal, qual, doncs pues, vinga, les xapes, les enganxines, i després els cartells, que a més totes aquestes històries, els cartells sobretot i les revistes, vull dir, també és molt interessant veure quina evolució han tingut. O sigui, fins a l'any 2000 tot estava en paper. Les revistes estaven en paper i els cartells en paper. A partir de l'any 2000 resulta que tot s'ha digitalitzat, o sigui que ja t'ho has de baixar i t'ho has d'imprimir tu. Aleshores, és clar, el corpus que tenim nosaltres de cartelleria o el corpus que tenim nosaltres de revista és una cosa d'aquelles que per tocar ja, ja, ja has de venir aquí, ja no pots anar a una altra banda. O sigui, tu ho pots trobar a la pantalla, però si tu dius, però ha realment aquesta revista? Dir, per tocar-la has de venir aquí una mica tota aquesta tota una mica per fer eh, la propaganda, però que no és propaganda, sinó que és la, la veritat de la importància d'un arxiu d'aquesta categoria, d'una biblioteca i un arxiu com és com és aquest, no. Però una mica també sembla que em pregun ens preguntaven més la, la motivació personal. I jo crec que és interessant ah, doncs. que tu parlis no, de, lo, de com tu sempre... Ah, bé, bueno, sí, el de la motivació personal és una altra cosa. Perquè, és clar, aquí en aquest cas, vull dir que hi ha una qüestió familiar, o sigui, que, que la Montserrat fes de bibliotecària va ser una dèria meva, que jo era la germana gran i jo deia ella que fos bibliotecària perquè és evident que quan a una persona li dius que cas de civilitat cària, no ho serà, però dir, per tu, tu li veyes unes possibilitats, no? Tu diues unes possibilitats en aquest sentit. I a més a més va estar fent una cosa que era molt interessant, eh, que era enquadernació, enquadernació artística, que això és un, és un tema que també a hores d'ara, quan hem de, de reclar els llibres, penses, "Ostres, vull dir, potser que si posi a la Montserrat, que vull dir que sap, vull dir, una mica d'enquadernació com val les coses", vull dir, enteneu, vull dir, que si això el meu, el meu és una mica que ja és ja és allò, una deformació professional, perquè és clar, dir, si sóc una persona de clàssiques, dir, vosaltres compendreu que esclar, jo dir, a la que vejo un paper, clar, ja penso en un pergamin i ja i dir, ja, ja, ja, ja me pongo de los nervios, no? per guardar-lo, per vigilar-lo, per, per veure que ningú el toqui, vull dir, que s'estigui en el sítio on s'ha d'estar. Enteneu, això és una, altra, és una altra cosa que ve vinculada a una formació que té a veure justament amb en què l'antiguitat clàssica doncs, eh, ens ha portat justament els llibres. És clar, aquesta és una, una tradició que això és una altra cosa, no? si som les civilitzacions dels llibres, vull dir, es diguin Bíblia o es digui Coran o es digui Iliada o Eh, o es digui Ramayana Mahabharata, és que clar, vull dir, som la gent dels llibres. Libertat sexual, amnistia La meva germana parlava que hi havia hagut altres dones que havien tingut aquesta consciència, vull dir, per exemple, una d'elles és Gretel Amman, vull dir, i el seu centre el seu centre vull dir, que va ser ella a casa seva, vull dir, que va començar a muntar un arxiu, un arxiu de premsa i un arxiu de llibres i de tot el que tenia. O sigui, per exemple, no? dir, cartells, etc etc. O sigui que era una dona que tenia una perspectiva en aquest sentit vull dir molt, molt, molt interessant. Ella també era de filosofia clàssica, o sigui que això és una altra qüestió. Vull dir, eh, aleshores d'això... Després vull dir, per exemple, les dones que també van tenir la idea de, de muntar llibreries de dones, aquesta és una altra qüestió, vull dir, aquest és un altre aspecte. No? Vull dir, aleshores, això també, vull dir, la llibreria de dones del Carrellador, vull dir, i després vull dir, llibreria Pròleg, però aquí també hi ha un altre nucli de dones que es preocupen d'aquests temes. No? O després, per exemple, vull dir un fet que està molt important en la història del moviment feminista aquí a Catalunya, que ha sigut que es va celebrar aquí una trobada internacional del llibre feminista. Sí, això va ser en els anys 80... Sí, vull i tant, tantos, eh? vull dir que és que aquí... Però vull dir però va ser importantíssima, importantíssima perquè van venir editorials de dones eh? I, de, i, i biblioteques. De fet, en aquell moment nosaltres no n'érem tan conscients. Vull dir, d'arreu del món, eh? però d'arreu del món. I va ser en les Drassanes de Barcelona i va durar una sèrie de dies i es van fer unes taules rodones i es va parlar moltíssim. A veure, des de literatura de dones, que és el més eh, normal que es pogués fer en aquell moment, i, però fins avui en dia s'haurien de revisar una altra vegada totes les actes de, que es van publicar perquè va ser molt i molt important. I aquest és un dels temes que a vegades no hem no acabat de, de donar-li. I no ens podem descuidar de l'editorial, la, de la, de la, de la sal. Ah, sí. O sigui, Esclar. és un fet també molt, molt important que, que va haver-hi unes dones... Bé, bueno, jo crec que aquí hem de desmentar la Mireia Bofill, per exemple, sí, volen, perquè és l'ànima... La Mari xordà. La Mari Txordà que són dones que de seguida van, van sentir la necessitat o van veure l'oportunitat precisament no, no, de publicar, eh? de, de donar a conèixer els textos de, de, de, escrits per dones, no? Llavors jo crec que és fonamental també les aportacions que van fer elles. Llavors, què ens passa? Que d'aquestes editorials ens arriben uns llibres ja. De, de la Gret i la Man ens arriben llibres. Altres, que som nosaltres mateixes, que pensem que són llibres que els hem de tenir els hem de conèixer perquè són de teoria feminista i tal. Llavors, amb això es fa una primera biblioteca que només tenia un armari, eh? Te'n recordes, el Carrecaix? Era esto, una cosita ací, i teníem-nos allà eh? unes, unes, unes quantes joyes, diguem-ne, no? Però després hem de parlar també de que hem tingut donacions perquè hem tingut companyes que s'han mort. No? La Mercè ja ha esmentat la Gretelamant i la seva aportació que ens ha fet la seva companya, la Dolors Majoral, ha sigut molt important, importantíssima i encara molt valuosa. Després, una altra dona que també es va morir, que va ser la meva companya, que era la, la Maria Encarna Saneuja, que també ens ha fet una donació important, tant de documentació, i ella era arqueòloga. I llavors, doncs, això també és forma part d'aquest patrimoni. O sigui, ens hem enriquit de donacions de dones que s'han mort, però de dones que estan vives i que ens estan acompanyant encara, i, i fundamentalment això de, dels fons editorials que alguna no, dona, sí. que ens ha, ens ha passat la Mireia i la, i la, i la Maritxordà... O sigui, això per la, part, o sigui, per la part més de llibres, vull dir, les línies, la línies és aquesta, no? Per, per, I per això aleshores la biblioteca també té, ara que l'estem recol·locant, vull dir, també té coses curioses, no? Vull dir, llibres que estan molt repetits, i que dona, vull dir, dona la, la idea de, dels llibres que han sigut fonamentals eh, en el moviment feminista per veure eh, vull dir que, que com, com anàvem nosaltres mateixes vull dir evolucionant, sabent, discutint i tal. I llavors, en canvi, uns altres que també són com molt importants i que no els tenim, perquè les dones encara els guarden a casa seva. O sigui, enteneu? Vull dir, a vegades dius, com és que aquest llibre no el tenim? Perquè és que aquest llibre encara per les dones té una vigència o al revés o té uns sentiments que fa que no l'hagi portat aquí. Això de les dones vives, clar, vull dir les companyes que han mor, doncs és una altra cosa. No? però en el cas de les companyes vives vull dir és molt interessant veure la vida o sigui una biblioteca viva. Cla dir això seria una mica, he eh? dir la vida de prop de la pròpia biblioteca. I després, esclar... Podem descuidar lo de la Montserrat Roig, també o sigui, la Montserrat Roig, que és una escritora catalana molt, molt, molt important, doncs els seus fills també ens van donar una... Sí, una mostra, perquè vull dir, esclar, era una dona d'una categoria política i tal, que, que el, el gruix de, de, la, de, la seva, de, de la de la seva obra ha anat a parar a l'Arxiu Nacional de Catalunya o a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Però, en canvi, el, el gest, vull dir, que és importantíssim de, dels seus fills, de voler que cada dona tingués una part dels seus llibres i tal, no? I ara m'estic enreglant de la Victòria Sau. O tant. És que no, és clar, és que ens anem... Clar, eh? O sigui... És... Clar, perquè ah, vull dir, és que, és que és una cosa és que una cosa viva i, i personalitzada, no? Vull dir que no és allò que dius... No sortit aquests llibres. Ah, doncs si ets una llista i si he de comprar. No, no s'he comprat res del que ja ha aquí s'ha comprat Ma, res, mai hem comprat un llibre. Jo, jo no sé, volia una mica mh, reforçar això que està estaves dient, que més, que totes hem llegit el mateix llibre. Vosaltres imagineu-vos que esclar, estem parlant, eh? nosaltres estem parlant dels anys 70, del segle passat. Eh? No hi havia els mitjans, no hi havia eh? ni, ni, ni els Internet ni hi havia res. i és clar com és que totes sabem alguna que s'assembla, no? Però és que llegíem totes el mateix llibre i ens ho dèiem unes a les altres i ara, és esclar, quan ens arriben les donacions, és que d'aquí jo crec que aquí a mi m'agradaria fer una una no sé, una, una pesquisa, per exemple, no sé, de la de, de la Mary McCarthy o de la de sí. la de la o sigui, hi, hi han de la llibres la de la Marilyn French. El teni, totes teniem, o sea, les Bíblies existeixen realment, existeixen les Bíblies feministes, perquè perquè Sin saber sigui, totes hem, hem anat a veure, no? hem anat a, sí. no sé, inspirar-nos o a fortir-nos, no? o a, a gafar consciència, I, i, i volen, en aquest sentit la importància que com ha dit ella de concretament d'editorials de dones específiques, però també d'algunes dones que han estat a grans editorials i que s'han preocupat que es traduïssin segons quins llibres. Enteneu? Vull dir, això també és molt important. I saber, per exemple, vull dir, que la traducció de la Simone de Beauvoir està feta per la Maria Euràlia Campmany, hòstia quí Sot hi ha una altra genealogia, o sigui, la genealogia de, la, de, la, de les editorials específiques de dones, de les dones que han sigut directores de col·leccions en els altres editorials, que han demanat les traduccions, les traductores que ho han fet que moltes vegades, jo que sé com el cas de la, de la Montserrat Avelló, traduint tota la poesia nord-americana, Vull dir que imagineu-vos o sigui, una gran poeta traduint unes grans poetes, vull dir, Cal, la Maria també, Mercè Marçal també, clar, ostres, evidentment, no? Tot això, vull dir, fa que, que estem parlant d'un centre de documentació, però que en realitat estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'una altra cosa, que passa que no té nom. Sí, sí, sí, estem parlant de les nostres vides, Mercè. No, no, estem no parlant de la nostra, manteneu, no del nostre bagatge, del nostre sí, genealogia, de la sí. nostra, no sé. Sí, però que vull dir, però que aleshores, en comptes de dir li centre de documentació, li hauríem de dir a eh, centre de Taradit Araro. Ja. Entendre obrides sí. és una cosa diferent. Eh, li hauríem de dir d'una altra manera, perquè si no, és clar, tothom diu centre de documentació i tothom se queda amb cara de palo. I no és això, és una altra qüestió tenemos tot un cajón de, de coses que hem trobat a dintre dels llibres. Eh? i aleshores això, vull dir, per què? Et trobes des de de, de comptes de, de, de, del supermercat, que ha servit de punt, i entonces quiere decir, o sigues les dones que fa servida punt, eh? Vull dir, lo del supermercat, vull dir, fins a allò, cartes d'amor. Ah. No sé, i ja, bueno, sí, mandades con apasionades sí. frases, sí. ha estat ha i està la dins del llibre y fotografías y, y flores de aquellas chafadas y, y estampas ¿eh? y también de todo no sé, yo, yo, yo es que siento como que hay mucha pasión no detrás de cada libro hay mucha mucha emoción mucha vivencia y, y en el caso nuestro es que cada o sea cada librobra anda ens ha descobert no? un tros, jo, per, exemple, per mi va ser molt important un llibre, sempre ho explico, això de la, eh, una, la, la pequeña diferència, com era... I les grandes conseqüències. Sí, que van publicar precisament la, la, sal. la sal. no? I és un llibre que és, de, de, és com un, un, un, un recull d'experiències personals de dones, no? Llavors, a mi això va ser el que em va costar molt al feminisme, no? perquè va ser aquest contacte directe de l'experiència que el que em passava a mi les passa a moltes. No? Llavors, dius, hòstia, doncs pues, bueno, aquí hi ha algo polític aquí detrás, no? el eh, personal és política i tal. I, bé, bueno, no sé, jo tinc la sensació esto, que, que el centre de documentació està ple de vida i aquesta vida, d'aquestes vivències i experiències, jo crec que és el que hauríem de saber transmetre no sé, o compartir, vaja, on no fer? Sé. Perquè allò dels clubs de lectura, clar, aquí ens ha arribat quins ha arribat una mica més tard, o sigui, tot ens va arribant més tard, eh? vull dir, perquè aquí Espanya sempre... La de los frutos tardíos, Espanya dels de frutos tardíos, o sigui, que vull dir, sempre és allò. Però, aleshores, esclar, els clubs de lectura sí que s'han quedat més les, les biblioteques eh, populars, o sigui, les biblioteques públiques dels barris. I aleshores, vull dir, això seria una cosa que vull dir que, que hauríem de... De, de, de també fer una mica de xarxa, no? I aleshores, en canvi, nosaltres aquí també ens ho plantegem, vull dir, arribar a fer clubs de lectura, vull dir, fer lectures d'aquesta. Però, és clar, vull dir, eh, també tindria un aspecte diferent dels clubs de lectura més típics, més tòpics eh, de, de les biblioteques populars dels diferents barris, que no vol dir que no siguin importantíssimes i que no facin la seva feina estupendament bé. Enteneu, però aquí hauríem, aquí hauríem de trobar també un toque de distincions, una cosa una mica diferent. Però bé, bueno, no podem oblidar que fa 25 anys que la llibreria Pròleg fa una tertúlia, de la qual participo jo, és l'últim dissabte de cada mes, llegim un llibre i, i el compartim. Vull dir que una mica deu ser això, no?, el dels clubs de lectura, sí. són les tertúlies. Ai, sí. ai, bollos en teoria. Sí, sí, sí, este ha sido ahora muy... Sí, aquest és, vull dir, s'ha sí, tornat... S'ha sí, tornat a posar en marxa... Sí. Vull dir, perquè hi havia hagut un moment que les lesbianes havíem estat una miqueta com aturades. I aleshores és interessant perquè, vull dir, revisem textos d'aquests dels anys 70. O sigui, revisem els textos de la Monic Bittig, revisem els textos de l'Adriane Rich. I aleshores nem veient allò que, que, que hem perdut pel camí, que hem guanyat, però també que hem perdut pel camí. I aleshores en aquest sentit és interessant. El grup també és molt heterodoxa. I, I aleshores sempre també s'acaba això, com sempre, sempre acabem parlant de qüestions personals. Sí, justament, ara nosaltres volem fer un text explicant exactament què, què, què suposa això. Eh? Vull dir, perquè ho, ho hem parlat, ho hem viscut, però vull dir, deixar-ho per escrit exactament. No? Vull dir, quina diferència és? Perquè, clar, aquí quan veniu vosaltres mateixes, vull dir quan ve altres dones venen a fer una recerca, s'hi troben a gust, estan bé, se senten acompanyades. Abans vas a tu, jo, jo mateixa, vull dir com a, com a historiadora, vull dir, jo vaig a un arxiu i aleshores comencen, eh, vostè què vol això? Venga d'aquí tres dies, que lo tenemos en, el, en, en San Cugat o no sé dónde, eh, Què quiere una fotocòpia? No. Eh, vaya no sé dónde, que de tal, tardaràs tres dies més. Per dir, no, este no es tal préstamo, este no se toca, este no sé tal. És una manera no? de fer. Una altra manera de fer és allò, què tal, què voleu això? Ah, voleu això, però mira, esto no lo tenemos, pero tenemos esto otro porque tal, porque yo estaba el día que esta dijo que tal, que tomba que gira. Y entonces terminan haciendo, o sigui, la recerca que volíem fer, hi ha hagut gent que l'ha hecho y ha sido gente que l'ha cambiado y ha hecho otra cosa perquè quan ha, ha arribat aquí ha visto un altre material diferent. No? Vull dir, és una manera de, de nosaltres, des de dins, vull dir com, com, ens, eh, com ens relacionem amb els materials, però també, vull dir, que quan arriba la gent de fora fent una demanda, a veure com, com intentem atendre-la. Per ara, també s'ha de dir que, que, com totes les demandes, han estat com molt personalitzades. També tenim eh, amb una perspectiva de que si en un futur això té una altra dimensió més pública, vull dir, potser no podrem fer tot aquest acompanyament. Però el que ens agrada a nosaltres és fer justament aquest acompanyament a la recerca, perquè sabem que, que, que justament, vull dir, veure, les recerques no són neutres. I, per tant, vull dir, aquí pot venir algú agafar el material i dir un disbarat. Així ens entra cometes, no? I el que nosaltres volem és que vinguin aquí, vegin el material i diguin el que s'ha de dir realment. Enteneu? Vull dir... Que... Tal com va ser, no? Exactament. No, vull dir, tal com va ser i, i el que suposa i el que significa. És aquestes, aquestes són les diferències que jo veig entre els arxius, vull dir... Eh, normalitzats eh, i, i un arxiu com aquest que, de fet, és anormal. És <ríe> clar si tu vas a una biblioteca, només parlant de biblioteques, ja no parlem d'arxiu, si tu vas a una biblioteca, vull dir, el tema feminisme o dones o història de les dones és un número, mm. només un, però si tu tens Feminisme de la igualtat, feminisme de la diferència, ecofeminisme, feminisme decolonial, tal. Entenem? Vale. Aleshores, imagina't. I aleshores, si tu tens eh, literatura, o sí, sigui, literatura de dones, sí, però literatura de dones eh, del segle 1, del 2, del 3, del 4, del 6, o oh, sí, literatura de dones, sí, però novel·la negra, novel·la verde, verda, novel·la vermella, etcètera, etcètera. Bé, bueno, aleshores, aquí s'ha hagut de fer un Tassaurus nou. Un Tassaurus nou. Nosaltres vam agafar, perquè hi ha una associació de, de, de biblioteques de dones de l'estat espanyol i altres hi formen part i d'aquestes dones tenen ja, ja, tenen, una... ja tenen un tesauro. Però bueno, primer nosaltres hem fet una adaptació al català i a més a més hem adaptat a, a, a, a nos sé, nostres criteris no? de de, de classificació i això ha sigut una això sí que és unes discussions, aquelles que es poden allargar perquè cada una lo ve des de seu punt de vista i, i, i faria, no, un detall o un encaje mas, més I, més detallat, de no? però de les, de les aportacions que han fet nosaltres el Tasaurs, com siguéssim si de la resta de l'Estat, hi han coses que són acceptat i coses que no, que nosaltres continuem tenint el nostre. Eh, vull dir, però que vull dir que hem intentat compartir perquè bueno, aquí, esclar, nosaltres som, venim d'ensenyament de, o no de tal no tal, però també tenim una bibliotecària, bibliotecària... Una documentalista, o <coughs> sigui, sí. a veure, el dilema entre arxiu i biblioteca existe, eh, és un dilema que jo no el coneixia, no? I, i abans eh, veu que aquí i hi ha molta tema, no? <coughs> la biblioteca parece como que todo es más fácil o menos está más mm, organizado. En el, en el campo de la, de la archivística es es un mundo muy amplio y parece como que los estándares, digamos, de clasificación y todo esto son como mucho más rígidos. Y claro, aquí a los nuestros archivos por ejemplo, claro, la base del, del archivo de aquí, es el archivo de Caladona, o sea, el archivo del movimiento feminista, porque Caladona tampoco es la sede ¿no? de, del, del movimiento feminista en Cataluña. Entonces, claro, tenemos una diversidad de documentación muy amplia, porque tenemos toda la, la documentación de los grupos que han existido a lo largo de estos 30 años. no Han habido grupos que se, se formaron y después se, se disolvieron, grupos que permanecen. Su, su, su trayectoria es muy valiosa porque en esos años hemos enriquecido, variado, matizado los planteamientos feministas, ¿no? A acorde con lo que ha ido sucediendo en el mundo. Entonces, guardar y preservar todo esto es eh, un uno de los empeños más grandes en los que estamos y quizás es desde el en el que hemos avanzado menos. Pero a pesar de esto, hay un grupo de, de mujeres especializadas ya en esto y el y el y la parte que vosotros habéis podido consultar, por ejemplo, que es lo de las fotografías, en esto estamos un poco más más lo, lo tenemos un poco ya más trabajado pero lo que es eh, eh, o sea hay un trabajo inmenso de documentar porque pensad que hay las mm, que no son actas ¿eh? que no sabeséis que no monto feminista no me hemos hecho actas o sea actas es una cosa muy ¿no? muy muy muy burocrática pero digamos recordatorios o simplemente temas ¿eh? listados de los temas que se han tratado manuscritos, desde pues ya hace 30 años, y, o sea, y además con todas las con todas las, las no sé notas al margen de, de lo que sucede ¿no? de lo que sucede en las reuniones cuando te cansas y empezabas así a hacer allí porque entonces cuando no nos podíamos distraer con los móviles claro nos distraíamos haciendo dibujitos y haciendo no sé no anotaciones al margen entonces en el tema este de que tú nos preguntabas más a fondo Lucía yo yo no tema archivística no no me siento no pues, eh, las compañías que, que han fet lo de, de arte també han hagut de fer un, un tassaurus, també han hagut de fer com un, un arbre, enteneu? Vull dir, per veure les coses com les van, les van col·locant. Aleshores, per això en un moment determinat he parlat doncs, que de les associacions aquestes que s'han fet i s'han desfet, o sigui, hi ha unes coses que són més clares, que són tota la documentació burocràtica que han hagut de legalitzar-se o no legalitzar-se per demanar una subvenció i tot plegat, que vull dir que tot això queda clar. Però després vull dir, tot allò de les activitats, que és el que parlava Montserrat, vull dir, aleshores aquí... Vull dir, doncs, esclar, vull dir, com ho fas? I aleshores també hi ha una manera, hi ha, un, hi ha unes maneres, almenys per, per, per poder saber... Preparació de jornades, una cosa, preparació... Eh, vida cuti... Ponències, vida quotidiana, tal... Vull dir, esclar, anar separant, anar separant una mica totes aquestes coses, no? I aleshores, propostes, projectes que no, no s'han acabat de, de, de, de realitzar. Vull dir, bueno... Aleshores, això, és, això és, també ha suposat i, i, i és més lent perquè un llibre l'agafes i l'agafes tot en bloc, però aquests papers has de començar a posar pa pa pa pa, tota una taula, ella és lo que demanen sempre són taules ben grosses per escampar el material, per escampar el material. Però, bueno, perquè és clar, m'ho dius, has d'anar fent les piles i has d'anar fent les qüestions aquestes. Dir, vosaltres heu vingut a buscar coses queer i nosaltres l'única oferta que hem pogut fer, o sigui catalogada, era lesbianisme. Enteneu? Vull dir? O sigui, eh, però aleshores, és clar, també hem vist que dintre del lesbianismo pues doncs ja ja havia habido sus más y sus menos queers des de hacía tiempo. Enteneu? Vull dir? Però clar, nosaltres en aquell moment només ho teníem classificat i ja pensàvem que teníem molt hecho fer posar-nos del lesbianisme. No? Clar, això de la terminologia passa el mateix, que fins que no queda el terme encunyat, o sigui, que queda com fosilitzat, vull dir, també és difícil. Podem fer una categoria queer i després vull dir que no es torni parlar de queer mai més perquè surti el post, post, post, post, no? Vull dir, aleshores ja està, el post, post, post, post serà altra cosa. Bé, vale, aleshores vull dir, esclar, això també, dius, ostres, pues no tenem a ser queer, hosti, pues venga, suposa, això què suposa? Suposa que a partir d'ara sí que podríem començar a classificar queer, però, per exemple, el que ja tenim classificat Sí, queda com a lesbianes, queda com a lesbianes. Tant ara no podem començar a treulo de les lesbianes. Este és es un trocito o queer i lo ponemos aquí este trosit o queer, lo ponemos allà. Per això que vull dir que les terminologies que vagin sortint és a partir del moment que surten i que queden fixades, relativament Mira, fixades. No, bueno, relativament fixades, però vull dir eh, fixades, fixades. Sí, però, bueno. No, a mí no me però bueno, a mí el que me gusta és de diccionario, clas... <laughs> fixadas fixadas para que se pueda hacer la traducción un diccionario no, pero en ese sentido es muy interesante todo toda esta vitalidad que hay uno de los feminismos actuales y que nos está obligando a ponernos muy al día muy muy pero además muy sí. deprisa porque si no si no no o sea es, es, en los últimos años estamos hablando de los últimos 10 años no sí. que, que ha sido bueno un boom y y por una parte digamos es un estímulo brutal, ¿no? para intentar estar al día, por otra parte es un reto porque porque uh, a veces no tenemos suficientes instrumentos todavía, ¿no? para catalogar o para clasificar o para armar como, ¿no? porque además Como, como somos tan diversas hay algunas que vamos que vamos en la en avanzadilla hay otras que todavía no que todavía ni, ni se han enterado por decir algo no no es, es que es así ¿eh? porque en el momento feminista claro la pluralidad y diversidad es muy grande no y pues ¿no? pero pero convivimos y, y unas arrastrando y las otras reteniendo pero vamos consiguiendo consiguiendo adentrarnos y evidentemente en nosotros aquí en caladona nos hace bueno yo, yo personalmente tengo mucho empeño en, en poder en poder no sé recoger y documentar precisamente todo el tema más más que es, que yo creo que está en ebullición ¿no? que es todo lo relacionado con, con los trans feminismos con los los queer y con todo esto que yo creo que esto bueno no sé en este momento es lo que está dando mucha vida ¿no? a todo Sí, a los es, es, es interesante por ejemplo, que ya aquesta força de novetat, per una banda, i després, en canvi, vull dir que jo, per exemple, em reclamo més de, de la, la busca d'una genealogia. I aleshores jo, en canvi, vull dir, em dedicaria més, vull dir, hi ha un grup que va a, a tal, no?, i jo de veure de d'on ha salit, vull dir, que rastros havia, que possibilitats des d'abans, de, no?, i per poder recuperar aquesta genealogia. O sigui, s'han de fer el, les dues coses alhora. O sigui, tenir l'obertura de, de, de veure cap al futur i, i què és el que va sortint. No? I, I, per una altra banda, vull dir, anar, sempre no oblidar d'on partíem. No? Vull dir Perquè és que, clar, si no... Per això, per exemple, això que us deia de, de revisar textos de, de, de, dels anys 70, en el cas del lesbianisme tot plegat, que resulta una cosa gratificant, o sigui, una cosa enriquidora. No és una cosa de, de, de, de mera erudició sinó que és allò de dir, ostres, tu, pues esto ya lo habíamos dicho, pues esto ya se había dicho, todo se había dicho, de sobte parece que todo ya se había dicho, no? I, i això també és important. Ja hem començat a fer una mica lo de presentacions de llibres. I aleshores, doncs, a, a propòsit, jo què sé, de, de, de buscar també fites històriques, per exemple, allò que va ser la Revolució Russa, no? Doncs aleshores vull dir les dones a la Revolució Russa, vull dir, aleshores fer també una mica de, de, de recerca en aquest sentit, dels materials que teníem, vull dir, exposar-los, buscar gent que en sàpiga, vull dir, veure una mica coses d'aquestes també. Si ara fan els cent anys de la, de la Maria Aurelia Campany, Pues, vull dir, pues, vale, doncs vinga, què és el que tenim, què tal, anem a buscar gent que en sàpiga... Vull dir, tot això és a dintre de, la, de les possibilitats més fàcils de fer. L'altre, sempre tenim l'angúnia que, esclar, si no controlem ben bé el que tenim nosaltres, vull dir, posar-ho, eh, oferir-ho així a lo libre... Ai, ai, ai, no, no, no perquè si aquí... O sigui, sea, si vienen dos, vale, lo controlamos, però si vienen 22, ja no lo controlaremos, això no ho enteneu? Vull dir, encara no tenim aquest rodatge, Bueno, I aleshores aquí hi ha un, un, altre, un altre problema, és el problema de que les coses valen diners i les hores valen diners. Si tot ho fem a base de, de voluntariat de dones jubilades, és una cosa. Vull dir, si aquí poguéssim tenir dues, ja no dic més, però dues persones, eh, dues dones professionals i que, que es dediquessin a això, vull dir, que tinguessin el seu lloc de feina aquí, pues això seria una altra cosa, perquè aleshores nosaltres vull dir, ens podríem anar dedicant a fer, per exemple, doncs, la pròpia recerca nostra d'això que deia la Montserrat, de quins llibres hem llegit, quins llibres llegíem, què tal, què hi havia dintre dels llibres, vull dir, què era, què pot dir aportar més. Però dir bueno, els límits són els límits, o sigui que nosaltres, ganes de fer coses doncs moltíssimes. Jo, amb això que dius, Mercè, per completar-ho, jo crec que, almenys a mi, el, el que em motiva molt és aconseguir transmetre el sabers de les dones. No? Llavors, això és el que ens agradaria a través d'aquests actes així que a vegades organitzem un cop al mes, o més o menys, no? un cop cada dos mesos, però aquest és el gran repte. O sigui, el gran, jo penso que el gran repte que tenim com a feministes és, és aquest, o sigui, aconseguir transmetre, compartir a, a, a la trajectòria, la trajectòria vital de, de, de totes nosaltres. No? I els llibres són un reflexe, però també hi ha aquest component vital, que, que costa més i que potser a través de les entrevistes personals ens doncs queda més registrat, però que també, no sé, o amb les gravacions, tot això, jo crec que tot això ens ajudarà molt. Sí, tots els treballs, per exemple, tots els treballs que, esteu, que moltes dones doctorandes esteu fent, jo penso que això és tan important, és tan important, perquè això, m'enteneu, si mirem enrere, no, no hi érem, és que no hi érem. És que penseu que quan nosaltres vam començar no hi havia estudis de dones, no hi havia anar a les universitats. Tot lo contrari, estava tot amagat i tot negat i tot silenciat. No? Tot aquest, això que s'està fent des de la universitat, que com sempre, que abans també ja ho has dit, no? o sigui... La visió que tenim nosaltres dels feminismes és aquesta, diguem-ne, suma, aquesta suma de que totes el portem, des de cadascuna, des, de, des, de, no sé, des del seu lloc, no? des, de, des del seu activisme i, i, i que tot és valuós, però el que s'ha fet des del des de les universitats, està sent molt, molt, molt important i que jo crec que té una repercussió en els instituts i que té una repercussió en un 8 de març, com el que hem tingut en aquest any 2018. No sé, ahir ho parlàvem, no? Vull dir, això no surt del res. O sigui, hem estat picant pedra durant molts anys. O sigui, fa, el moviment feminista fa molts anys que estem treballant i moltes vegades, no? Ui, aquell és feminista. I t'ho deien així, et volen dir, ai... I, i, i, i en canvi ara hi ha un reconeixement i ara tot el món se posa tot es posa la medalla del feminisme i dius, vale, bueno, pues això, tot i que això és una gran il·lusió. No? Nos ho hem viscut amb una gran ullvivim amb una gran satisfacció no poguer, eh, no sé, sentir veure que realment, eh. i en aquest sentit, per exemple, penso que és molt important la Mercè va la, primera, la va, va traduir al llibre de Duode quan ella parlava de les traduccions ella va ser la que va traduir del llatí eh? Duode i Duode, per exemple, és, una, és un personatge que en la nostra cultura, diguem-ne, occitana, catalana o occitana, és molt important. No? O sigui, ens enforteix no? des de diferents punts, no? des de diferents posicions, com totes hem fet, hem fet gran aquest moviment feminista aquí a Catalunya. I no sé, jo trobo que... No sé si això de la duoda. No, no, no vull dir perquè, a veure... Bueno, no, no, jo vull dir... Hi ha una, una, un aspecte, eh, només un aspecte, d'allò de, de, de què guanyem si perdem i què perdem si guanyem. L'altre dia, parlant tot una colla de dones de, de, de, de que ara l'autònoma segurament farà una, un Women's Studies, eh, farà un grau... Esclar, vull dir, això, ostres, estupendo, magnífic, meravellós. Però aleshores hi ha, aquell, hi ha una, una cosa que és un, un sentiment una mica ambivalent, si les dones ens convertim en objecte d'estudi en comptes de ser les subjectes de l'estudi, enteneu? Vull dir, vull dir, com ho fem perquè els Women's Studies siguin veritablement estudis de dones, però de dones subjectes, no de dones objectes? Això és, això és, una, és, és una cosa que, per exemple, respecte a utilització de la l'utilització de la recerca i dels materials per la recerca, per això ens interessa nosaltres tant estar aquí muntant guàrdia, perquè no, això que dèiem, no vull dir, de, de, vull dir, a veure què és el que diran respecte a aquests papers, no? Vull dir, això, això és una qüestió. No, l'altra qüestió és, doncs, que amb això de les genealogies i amb això de, de, les, de, les, de les búsquedes de, de les diferents eh, etapes de la vida, vull dir que, que les dones hi hem estat sempre, etc, etc. doncs, esclar, vull dir, té, pot tenir valor, doncs, allò, traduir un text del segle nou, traduir un text del segle nou, vull dir, esclar, avui en dia dius... De, un text del segle IX, 840, pues, vale, pues resulta que, vull dir, que va haver-hi una dona que no el 840 la van deixar sola, vull dir, el seu home la va deixar sola perquè guardés la casa, que era el seu patrimoni, que era el, el, el comtat de, de, de Septimània i a sobre vull dir, va haver de donar els seus fills com hostatges. Aleshores, una dona que es troba en aquesta posició, com reacciona? 840, eh? Vull dir, va ser capaç d'escriure un llibre per educar els seus fills a distància. Vull dir, vosaltres, vull dir, jo soc la vostra mare, us explicaran moltes, moltes coses, us diran moltes coses, però jo tinc l'autoritat com a mare de dir-vos tot això. Vull dir, és impressionant, eh? És impressionant. Recuperar això és importantíssim. Mares que avui en dia vull dir, han d'educar els seus fills a distància, enteneu, vull dir, en tenim a quilos. Llavors, vull dir, però sabem que han estat sempre... I tal. tal, tal van doncs, obedir bueno, sí. després va ser el fet d'aquest duode. Aleshhor vai dir el primer grup d'estudis de, de dones, vull dir es diguésduode, dir també té un sentit. Es pot explicar també allò com lloc com si fos un apartat el llibre d'història i esto sirve per a l'aleeixment. entra en enaleeixment, no entra en l'aleeixmen. O esto vol dir una altra cosa i avui en dia té un altre sentit i avui en dia nosaltres ho fem nostre d'aquesta altra manera. No? Vull dir, bueno, és, és una mica un exemple no? del valor que té un, un arxiu, de tenir un manuscrit de, escrit per una dona i de posar-ho a l'abast de la gent. Libertat Què es guarda en un arxiu? No? Què guardem? Això és un, és un tema que sempre ens el, tenim, ens el, ens el anem plantejant, no? Perquè aquí, en aquest centre, o sigui, tot és d'autoria femenina, però sí que és veritat que tenim alguns homes, eh? alguns llibres d'homes. perquè Perquè totes els vam llegir. Eh? O sigui, tenim algun Marx, eh? tenem algun Lenin, sí. algun Trotski, saps? Sí. Tenim alguno, no, perquè wow. no sé, he dit... Però, és clar, venim-ho d'on venim, saps? I llavors vull dir, no sé, no he dit aquests perquè... A veure, i a la literatura, perquè és una madame bovary, a qui em pertenece? Enteneu què vull dir? Uh, una Anna Karenina. Poso aquí, uh, vull dir, uh, enteneu el d'això, el, el, el, el, el Dostoyevsky, un el poso. Ai, el el, el, el, el, el Dostoyevsky, un el poso. Enteneu? Vull dir, clar, això també és interessant. O la regenta. Eh? Leopoldo a l'esclari la regenta. Pues Vinga, tu, vull dir, pues, sí, sí que... O sigui, hi han algunes coses d'aquelles que autoria femenina i aleshores el, el, el de sobte dius, pues, pues, bueno, però aquí tenim quatre... I, a més a més, a vegades tenim quatre de los misóginos más misóginos, perquè si no... Sí, para saber lo que no. Exactament. Entareu, vull dir jo, que dius, bueno, este trozo de Freud lo pongo o no lo pongo? Pues venga, sí, lo pongo. I això, això passa molt en les pel·lícules, també, perquè aquí sí. també tenim una, una miqueta de biblioteca. I en les pel·lícules també passa molt, perquè, a de directores, ja ha, ha relativament poques, diguem-ne, tot i que n'hi ha moltes més de les que sabíem i pensàvem, però en les pel·lícules també què busques? No? Personatges. I en aquest sentit això em porta a parlar molt també del tema del simbòlic. No? O si sigui, Una de les coses que és més important, o que jo penso que és important, és canviar el nostre sistema eh, simbòlic patriarcal. No? Com, com, com canviem aquest sistema i com canviem els rols i com no, busquem una societat en què les coses puguin bellugar? Evidentment és, és a través de, de totes les construccions no, estereotipades que tenim en el cervell i això ho hem de canviar. I en aquest sentit per això és important això que parlava de l'imatge d'aquesta mare no coratjosa, no, de, de la duoda, i és important a vegades també recuperar personatges que a vegades en les pel·lícules dius, ostres, aquí, saps? O sigui, I també, seguint amb això, és el tema de, de per què, quan, en els llegats que ens han fet, en les donacions que ens han fet les dones, a vegades et sorprèn que dins d'aquella pila de llibres de dones hi ha, un, hi ha un llibre que no que no sé que no és autoria, per exemple, que no és autoria femenina, però dius per què aquest llibre estava allà, no? I en aquest sentit, per exemple, tenim tots els dilemes de que quan ens passen, per exemple, donacions, diguem-ne, del tema econòmic, com el del Feris, que també ens passa que en el tema econòmic dius, bueno, per això ho guardem o no ho guardem? Eh, té sentit com a dones, i quan parlem de dones, en un sentit, eh, dones lesbianes i trans, ens assumim, això ens, ens ha constituït, això, i, i per tant ho guardem? Llavors aquí tenim a vegades no sé, discussions, d'on vas? Per exemple, nosaltres com a compartim unes lectures infantils. I Llavors la Mercè, per exemple, sempre té ganes de guardar no, determinats llibres que, i, i contes que, que ens els vam llegir que ens van ajudar. No? Sí, bueno, i que aleshores, per exemple, vull dir, són d'autores que, que, esclar, no entren en el cànon... Feminista, diguem-ne. No en feminista, clar. Si agafem tots els llibres de, de Lennit Blyton, Vull dir, és clar, és un personatge ben discutit i discutible, però nosaltres ens el llegir i llegir, i a més a més vull dir, totes, eh?, la, la, la, la Crompton, la dels Guillermos, les del Guillermo, doncs, és clar, vull dir, aquests llibres, però és clar, el Guillermo és una figura masculina, és un nen, és un nen brut, esparracat, que vull dir que va fent gambarrades, que patatim, patatam, però moltes ens hi vam projectar, clar, hi vam projectar amb aquest nano. Aleshores, esclar, el llibre, el llibre dels Guillermos... Una altra cosa, en canvi, per exemple, són les cèlies. Les cèlies ja són més indiscutibles. Eh? Per qui era l'Helena Fortuny, etc etcètera, etcètera. Aleshores, les cèlies doncs, tenen un altre estatus. Però, bé, bueno, vull dir, això també, fixeu-vos, vull dir que, que és divertit que estem parlant d'una biblioteca que, que també hauria, hauria de tenir i, i, i, i potser tindrà un apartat infantil-juvenil curiós, perquè això, això ens ho hem de rumiar. Ara hi ha les, les dones, vull dir, amb vida que volen fer una donació, perquè s'han fet grans, tenien un pis de quatre habitacions i prefereixen quedar-se en un apartament que en una habitación para ellas solas, tranquilas i bien. Aleshores, aquesta sí que... Diguem, sota per favor, dóna'ns la llista, perquè dels que ja en tenim més de tres, ja no els acollirem. Eh? Vull dir, ja no els portis. Pues, i, jo què sé, l'Antònia pues, ja, està revisant set caixes de llibres, Y bueno, vamos a grabar muchos, pero también hay algunos que dicen, Antonio, lo siento, porque ja ya ja en tenemos tres de estos. El tema es que, como todo se puede encontrar en Internet ahora, el tema es por qué, por qué continuamos guardando papel. ¿No? Aquí es todo, todo esto que, que, que es un, un dilema, ¿no? bueno, un dilema, es una decisión. De momento, uh, sí que es verdad que um, al principio, claro, hemos hecho llamamientos para que nos traigan libros. Ahora ya nos ya vamos un poco ya vamos un poco frenadas porque están llegando muchos libros y muchos llegando repetidos y por tanto ya vemos que no que, que nos están quedando un un fonsi sí, o sea, un magancem, sí. que ahora estamos pensando para el día de Santa Jordina, para San Jordi, va decir Carlos o una cosa de y regalarlos, ya casi regalarlos, ya sí, no. Sí, sí. Pero bueno, eh, o sea, que sí que hayo hay un límite mmm, despacio de porque no podemos, o sea, i, ir a, o sea, de, si són de mujeres, sí que los cogemos, sean de lo que sean. Sí, sí. Eh? Bueno, Pero... si en ja no, eh, tampoc. Bueno, tampoc, bueno, vale. Bueno, depèn. Depèn. Depèn. O sigui, a veure, de literatura a literatura, vale? vull dir, doncs penses que amb dos exemplars, tres màxim, en temps prou. Ara, per exemple, de teoria i de segons quins llibres, que a més a més estan descatalogats, eh? vull dir que, per exemple, tots els de la, tots els de la, de la col·lecció de La Sal, de l'editorial La Sal, Pues saps que aquests llibres no es tornaran a editar. Clar, d'aquests, els agafem tots, o per exemple, de les actes d'unes de les jornades de Córdoba, pues, vale, dir, pues agafem, eh? dir també tots els que, els que trobem, perquè, vull dir, per a poder fer intercanvi con altres amb altres centres hico són así. No de samarretes... Dir, de Samarretas em vaig dedicar jo l'altre dia a guardar-les. És que clar, és, que, és com sempre, totes les coses, vull dir, a mi això lo del col·leccionisme és una altra qüestió, eh? perquè aquí estem parlant de centre de documentació i una altra cosa és el concepte que és, dels meus, que és el de col·leccionisme. Que és esclar, vull dir, hi ha coses que són cutres. Que si tu en, que si tu en tens dues, si tu en tens dues, és Q3, Per exemple, si tu tens aquelles coses de, de, de plàstic, que es, de la nieve que cae, sabes aquello, i tienes dos, és un cutrerío, perquè és... Però si tu tienes 60... La gent ja empieza a dir: "Ostras, tu, què és això? Entens què vull dir-te? Vale." Bé, bueno, doncs, aleshores, vull dir, efectes de, efectes de guardar, vull dir, també ho hem de tenir molt en compte. Bé, bueno, això us ho dic perquè, clar, això ja entrem a dintre, a dintre de la museística, o sigui, a dintre també d'aquestes qüestions, no?, que, que totes va lligant, ja ho veieu, que també totes, va, totes aniria lligant en aquest sentit. Bé, bueno, doncs, aleshores, és clar, doncs, aleshores tu dius, bueno, segons quines samarretes, o ta, ta, ta, però, bueno, esclar, pues, a la que tienes dos samarretes, tu dius, no, però a la que tienes 120 samarretes, ja és otra cosa, no? Enteneu? Vull dir, també hi ha un concepte, que és curiós que en algunes coses entre la quantitat i la qualitat, dir també es barreja d'una manera curiosa, no? dir, els valors estètics de, de la qüestió també estan aquí. I hi han coses d'aquestes que sí que les pots digitalitzar, però altres coses, vull dir, perden molt. Nos preguntan a ver si, eh, sobre el tema de la digitalización, que hemos decidido? O, que, o que si tenemos criterios, o si ya tenemos cosas. Claro, yo estaba pensando que, y que ya... A ver, hemos digitalizado algunos recursos. Algunos recursos ya que están en la red, los hemos digitalizado ya... Bueno, los hemos incorporado en nuestro programa digital para que estén, digamos, en el aire y se puedan consultar. Hemos digitalizado las pancartas porque hemos hecho eh fotografías y los carteles estamos en ello. De las revistas de Cala d'Ona, en ja una part, vull pràcticament, bueno, falta poques, però vull dir que també està digitalitzat, però caldria digitalitzar que vosaltres veu part, vull que esto lo tenemos que recuperar ¿eh? de lo vostro, per veure si ens a serveix eh també nosaltres per acabar per completar-lo i a les hostes poder-ho penjar ja també directament. O sigui, és que hi hauria una part d'aquestes revistes, Dones en lluita, per exemple, s'hauria de digitalitzar tota. O sigui, el criteri és una mica també a les coses més de producció pròpia i més d'origen, més de, de, de, de les que es costen més de trobar i que són les que tenen més demanda. Perquè avui en dia, esclar, tota la, això que diem de la, de la recerca està tota molt abocada als anys 70-80, eh? Vull dir, és, és això, vull dir, la celebració dels 40 anys de, de feminisme, o sigui, de les primeres jornades catalanes de la dona, o dels 40 anys de la primera gran manifestació LGTB, bueno, LG en aquell moment, vull dir, tal, tal, tal, això ha donat molta, eh, molta força a enfocar, tenint en compte també la, la problemàtica política de com es va fer la transició i què va passar en els anys aquells de la transició. Aleshores, tot això, tot aquest bloc fa que tot el del 70 i 80 ens hauríem d'espavilar molt de posar-ho a l'abast, eh? perquè és el que té més demanda. Vull dir, això hauria de ser un dels criteris. I després es clau dir, per exemple, totes les coses aquestes com pancartes que són de gran format, ocupen tot el que ocupen i tal, vull dir, a veure, això un dia o altre i això, a mesura que se'n vagin generant de noves, potser aniran desapareixent, però si les tenim digitalitzades, les tenim digitalitzades. Ara, el que és veritat és que també tenen una gran demanda, les pancartes, perquè els cartells la gent ja els coneix, però les pancartes no. I aleshores, vull dir, el Museu d'Història de Catalunya, vull dir quan va haver de fer una cosa tal, vull dir, va demanar pancartes. Quan vam fer nosaltres les jornades de, de, dels 40 anys, vull dir, sí. dels radicalment feministes, en la Pompeu Fabro el que vam treure la gran col·lecció de pancartes, i cridàvem molt atenció. Llavors, clar tot això, vull dir, per què s'hauria de tenir digitalitzat? Perquè, clar, això també requeriria a fer un, est un estudi estètic. Com ha anat evolucionant l'estètica, les tipologies de lletres, els dibuixos, les... Enteneu? hor hi els missatges evident. però això és clar també en tens que vu dir que si demanes que algú vol fer aquest tipus de treball, li has de donar digitalitzat perquè vull dir, perquè no, no vindrà aquí cada dia a, a estirar la pancarta, però ha de venir un dia a veure-les realment com són. Perquè si digitalitzat tampoc et fas la idea. però vaja. Els criteris' a mi em fa l'efecte que són molt atusum, vull dir que molt segons com a l'ús que se li ha de fer o que es pot fer. O Seguim no uns criteris així ens han analitzat el que és blanc, tot el que és negre, vamos a digitalitzar. No, anem a veure, vull dir també allò, per segons les necessitats, segons a l'ús Prioritzem, fem això primer, etc etc. Una de les coses que, es, que estàs explicant és la flexibilitat. O sigui, el centre de documentació sempre, inclús la manera de fer d'aquí cal la dona, es caracteritza per aquesta espècie de flexibilitat, d'unes normes així en general, i després, <laughs> saps, allò, segons el cas, però que és veritat, és que la vida i la, la realitat és així, i cada moment t'has de, no sé, no, t'has d'adaptar, i sí. t'has de... A la demanda hi ha el moment, i a la necessitat, i a l'interès, i hi ha la força que puguis tenir en aquell moment no? i tal. Llavors, en aquest sentit, tenim una idea general, però acabem sempre bastant allò, segons el no. cas, no? Perquè això de digitalitzar són, és temps i diners, però temps també, i el temps també val diners, o sigui, que, que són les dues coses. O sigui, bueno, si tinguéssim molts diners, vull dir, també hi ha empreses que es dediquen a digitalitzar. Però clar, també és una miqueta la cosa aquesta de que, de que, de que també penses, ostres, però si també ens ho podem fer nosaltres, i, a la vegada, repassem, anem, anem passant les pàgines, anem repassant. és Una altra cosa és, és que disfrutem molt aquí, eh? Sí. sí. Hi ha un goce personal molt, molt, molt gran, és molt gratificant. O sigui, aquesta feina, això, poder-te tornar a mirar, a més a més t'ajuda, eh? I ens ajudem unes a les altres a recordar, perquè hi han coses que que és la suma de totes, no? Clar. La suma... al poder compartir ara aquestes experiències. tant recordes quan vam fer això? Però no, què dius, que no era així, que sí que era I tot això Clar. també és, és Els elements de la memòria, vull dir, què és el que recordem totes nosaltres havent estat el mateix dia, la mateixa hora, al mateix lloc, i en canvi els records també poden... Eh? Vull dir, no, no són exactes. També el de, de la història oral, el de les memòries aquestes, vull dir... És una cosa que és, per mi és una signatura pendent molt important. És molt important. Bueno, i, i, I el valor de totes aquestes entrevistes a la llarga, perquè de fet, vull dir, també la suma d'entrevistes d'aquest tipus també ja forma part de la història oral. Enteneu? Vull dir, això ja també és, és, és el mateix. Vull dir, la història oral no té per què ser allò, la, el que hem començar a fer nosaltres, que era una història autobiogràfica. Història de vida. Història de vida. Però és clar, vull dir, ara jo també penso que vull dir que si anem lligant totes les entrevistes, totes les gravacions que t'han fet a tu, més les gravacions que li han fet a l'altre, més a tot tal, i també acabarà, també pot arribar a entendre una situació determinada, un moment determinat, de com estaven les dones, no? I és això, és això. Libertat és global, hemos de hem dejar las cosas preparadas para que la propia generación fer un o sea, si uso y uso y abuso sí sí pero que hemos de poner hemos, o sea, es un empeño eso es un, es un recta o sea esto eh, es necesario y, y por tanto sería muy importante que nosotros consiéramos transmitir y formar mm, una otra generación, una otra generación. Y, y en eso estamos y sí lo que estamos haciendo en el feminismo como movimiento ¿no? que es que está ¿no? ese traspaso se, se está haciendo ya ya están ustedes aquí bueno, esto, esto ya es la realidad más específicamente en el tema m, documental pues yo creo que también lo conseguiremos pero bueno uh, de momento uh, de momento baraja lo estamos barajando principalmente mujeres de la generación de los 70 ella. ¿eh? Porque todavía necesitamos también nosotras explicarnos esa historia. Todavía, nos, eh? o sea, porque ha sido tan sorprendente y la vida nos ha llevado tan deprisa a este momento que es que todavía lo hemos de, de digerir casi, ¿no? Sí. Y además porque nos sentimos, ¿no? en general, nos sentimos especialmente pues todavía muy activas muy activas y muy responsables de esto. Y esto hemos de saber dejarlo ir. ¿eh? Y esto es, es... Porque, voy a decir, es que, claro, una cosa és, és, és fer un traspàs, eh, fins i tot com si diguéssim, més com més professionalitzat. De... I una altra cosa és com traspasses dir tota, que, tota aquesta vida. Aleshores, has d'esperar, com si diguéssim, que les dones més joves també tinguin la seva pròpia vida feta, la seva pròpia experiència, perquè puguin assumir l'experiència anterior, dir perquè puguin encaixar-la. Encaixar la seva pròpia vida en el corrent de vides de dones que, que, que portem. No? Perquè nosaltres també, vull dir, amb allò de, de matar les mares i tot plegat, vull dir, també quan érem més joves, vull dir, també ens pensàvem que la generació d'abans, vull dir, bueno, havia fet o no havia fet res que ens havia deixat allà el vací, i aleshores, esclar, nosaltres començàvem. I ha sigut a mesura que ens han fet grans, vull dir, que hem anat recuperant les dones del 36, les d'aquí, les d'allà, vull dir, ta, ta, ta, ta, ta, i aleshores ens hem sentit això, producte d'aquesta genealogia. Però, és clar també és perquè tu ja t'has fet la teva vida, i aleshores, vull dir, t'encaixes a en la vida. Jo penso que les dones joves, també, les dones més joves, vull dir, també han, han de sentir-se com propietàries de la seva pròpia vida per poder-se encaixar en la vida i aleshores ja todo suyo. No? Perquè aquí, en el, aquí que la dona hem tingut un buit generacional I, i, i això és molt important i aquesta vegada sembla, vull dir, jo tinc la percepció de que, està, de que el corrent està tot ell més, més trebat. Eh? O sigui, la, les dones, diguem, nosaltres estem a la raia dels 60s, no? 70-60s, les, uh, uh, ja Va haver un buit en els 50, o sigui, les dones que tenen ara entre 40 i 50 anys no n'hi no han gaires en el moviment feminista. Ara s'estan reincorporant, perquè potser també ja es comencen, però és molt important que, que, que hi hagi, que en totes les... Com es diu? Eh? Hi ha una paraula tècnica per dir que en totes les franges... Sí, les cohorts. Juste, eh? Les cortes sí, generacionals que totes esten llenes. I llavors ara veiem que estan molt plenes les dels 30 i les 20. I per exemple, és molt important que anem recuperant tot això i que, i que hi hagi aquesta, perquè és veritat això que dius tu, i és maco, això, que tu pots incorporar la vida de les altres quan tu tens una vida, però hi ha un reconeixement, jo crec que hi ha una cosa, hi ha un canvi simbòlic molt important, que és que les dones joves ara hi ha un gran reconeixement cap a les dones grans. o sigui, nosaltres hem tenir una generació a prop que es discutien, que, que nosaltres ocupàvem tot l'espai i a les universitats també es van, es van notar això i ens som conscients. Llavors, per això també jo crec que hem après alguna cosa, i jo crec que estem preparades per poder-nos en retirar, no? almenys algunes, estem molt conscients que ens hem de en retirar per deixar un espai perquè la gent pugui ser, eh? perquè les altres zones puguin ser. Llavors, en aquest sentit, bueno, doncs això la idea aquesta de que hum, ens hem de hem d'anar sapiguent transmetre i deixar espai per poder, per poder, cada generació, per poder ser. Jo crec que això és, bueno, no sé, és la idea que volia. Ara se sí. anat al sant. que passa que vull dir és que això és... és que clar, tot és tan poc generalitzable, vull dir, entens? Vull dir, és que tot és tan... això perquè... Però bé, bueno, això, el reconeixement aquest, jo no ho sí. havia sentit mai. Jo no vaig tenir el reconeixement que, que jo sento. O sigui, ara hi han moltes generacions de dones joves que tenen un gran reconeixement. A veure, només l'eslògan aquest, de que som eh, som les netes... De les bruixes que no veu cremar... Que no veu cremar, no veu això, veu cremar. això, a mi em fa posar la pell de gallina. Perquè és, és que és així, i és veritat. O sigui, jo també soc neta d'unes bruixes, però que vosaltres pugueu dir, jo sóc neta, m'entens? Perquè tu podries ser la meva neta, quasi, quasi, no? Vull dir, hòstia, doncs això és un orgull i un empoderament. No ho sé, no? Jo, jo el sento com muto, no? I, a banda, això és molt... Bueno, no sé, jo crec que con eso es que nos comemos claro, el mundo. El ja, la... que se'n diu són les relacions intergeneracionals, veure com, com es produeixen, no? I, aleshores, vull dir, és clar, aquí perquè també estem aquí en plan com a feina, entre cometes, però vull dir, esclar, l'escolta atenta, vull dir, que quan tu est estàs parlant, dir, vegis que la gent jove t'està escoltant, eh? vull dir, esclar, és, és, és allò que dius, ostres... Estan callados i, i, i t'escoltan. Dius, hòstia, esto, esto, esto no. això, dir, això és una cosa nunca vista, no? Però també, com si també a la inversa, no? Vull dir, que quan parli dels joves, vull dir, la, la, la gent gran, vull dir, no comencem a rondinar, que estan dient... Ja lo sabia, ja lo sabia, jo ja lo dije, ja lo dije. Ja lo, lo dije, clar, perquè això ja està, no? Vull dir, clar, aquesta escolta atenta, que és tan terapèutica, que diuen que això és el que s'ha de fer i que és la manera de fer-ho, Vull dir, això, a veure si és veritat que, que, que vull dir, que, que funciona. No? Ni que sigui a base de pantalles o de gravacions, enteneu? Vull dir, perquè, clar, a vegades, es un poc tens de, de, de posar-t'hi en persona davant de, de la gent. Clar, aquesta és una altra qüestió. No? Vull dir, de quina manera, vull dir, no, no pots anar a predicar de... de, de, de, de que jo, jo la paraula aquesta l'utilitzo molt, perquè jo m'he dedicat moltíssim. O sigui, jo ja he escrit poc, perquè Perquè he parlat molt, enteneu, d'anar. Una xerrada aquí, una xerrada allà, una xerrada als veïns, una xerrada a les ampes, una xerrada als de primer, una xerrada als de segon, una xerrada als de tercer, enteneu? Vull dir, vale, però, vull dir, però vaja, amb això de les, de les xerrades... I el que em va agradar l'altre dia és que vull dir que jo utilitzo la paraula predicar, i justament la paraula predicar diu que està posada en un context que és sempre predicant el desert i em vaig quedar així a dir, ostres, pues, això és el que jo he fet. Mi, jo que dius... És d'aquelles coses de... Bueno, tia, això és un divertimento de no tapir de pàgina.